Дарунки від невдачливого мандрівця ружічки мали для мене вагу золота. Мапу я сховав до ліпших часів, а речі довго й любовно перебирав, вигадуючи їм застосування надто складаний ножик. Така бавка тут була мені ні до чого, а от саме лезо крупівської сталі годилося на спис. І я його змайстрував. Легкий і замашний, для більшої сили удару і прицільності я окремо вистругав руків'я з золобком, запущен з нього древко летіло в ціль, як стріла. Тепер це була перша моя зброя. Її встигла засмакувати й хижа рись. Розтягнута шкура сушилася на благому димку. У вільну годину я метав спис уплетений за черету кружок, гострив окомір полювача. І бувало, що тричі підряд не змилив жодного китка. Все мало мене годувати в засніженому лісі. У писальній книжиці Чеха лишалося більше половини чистих аркушиків. Я міг ощадливо вести якісь нотатки. У плящині з дерев'яним закальцем я носив медовуху, щоб інколи підкріпити себе в роботі. Сіркачі старанно приховав, як безцінний дар рахував, як кожну квасолину і горошок. З невимовною радістю віднайшов у внутрішніх складках сумки вісім пожовклих насінин гарбуза, але всі вони були здоровенькі, і приспана кров хлібороба зворушилася в мені навіть намітив зручну заплавку біля річища і щоразу, вертаючись з лісу, носив туди кошелю масного торфу. Готуючись до довгих холодів, я неспокійною думкою забігав у весну. Та коли все ще буде? А зараз я не міг народити чавунку. В ньому страва варилася скоріше і мала ліпший смак. Казанок я міг брати собою на денні уходи. Як лісовик і звіролов, тепер я не був прив'язаний до печі. Однак про піч я думав у і вночі. Хоч я й втеплив хатину та розумів, що благенькі дерев'яні стіни тутешня зима остудить швидко, а відкритий вогонь гріє лише наблизько і вимагає повсякчасного підкладу. Я клопотався з зимнім обігрівом. Тепло, мислив я, що з димом вилітає в цівку дерева, є марнотратством. Треба його стримати, як чинять пір'ям птиці, пухом звірі і корою дерева. Як потічок, що не мерзне під камінням. Каміння. Так, це єдине, чим я можу послужитися тут. Це підказала мені скала. Холодна впродовж дня. Вона зігрівалася на ніч і скупо віддавала до ранку набране від сонця тепло. Я буду гріти камінь, а він буде гріти мене. І я почав стягувати пласкі плити і вимощувати з них при стіні широкий поміст із порожниною всередині. Туди я й пустив дим із печі, а з надвору відвів його в дерево комен. Шпари між плитами замастив глиною з сіном, Посеред печі замурував човунок. В ньому тепер всякчас була гаряча вода. Каміння нагрівалося якраз настільки, аби можна було на ньому спати без покривала. Мені пригадалася наша піч, на якій баба гріла свої кости смиренні. Страхи за зимову холоднечу відійшли. При стіні, що прогрівалося, приліпив я невеличку стайню для кози, хоча до зими вона підготувалася ще раніше за мене, весело стріпувала густим прядивом шерсті. Зародила тої осені щедро ліщина. Я набрав стільки оріжків, що мусив у хижі відгородити для них засік. Із тавчених оріхів, жолудів і грибів, приправлених диким часником, я випікав у пополі смачні хлібці і їв їх із рибою чи з медом колоди з бджолами я теж утеплив снопами з ситника, а рибу на зиму солив у довбанках із липи, а також в'ялив над пічю, На гарячому кам'яному помості сушив ягоди і зілля, а зі сволоків звисали низанки грибів. У лісі йшов повальний падолист. Вогні я не палив, боявся, щоб сухим сподом не кинулася пожежа. Займався звіроловством, зажиріла за літо живність, втратила пильність і сторч голов лізла в пастки. Мав роботу з шкурами, обивними двері, стелив на долівку. Давно минули суховені, ранками траву обтяжувала крижани староса, одна за одною дальні вершини вбирали білі чепаки. Все частіше звідти залітав студенний вітер, Крутив листям, жмухав піском зі скал. Смереки здвигали мохнатими плечима, Гуділи оголені дуби, Сонливо поскрипували ясени. Чорний ліс посірів, посмутнів, Неначе видуло з нього рештки зеленої душі. Я брів своєю просікою, Аби набрати ще кошелю-другу торфу Для своєї нивки. Набите на всякі мізерини око, раптом ухопилося засинювати стовбур бука. На нім чорніла стара зарубка. Так, то була не природна рана кори, а зарубка сокирою. Тобто лишила її людська рука. І то було раніше. Буку стих підрости. Я чомусь подивився в небо. На чоло студенними пір'їнами впали важкі волохаті сніжинки. Не марнуй часу, втискай у нього корисний і радісний труд. Чим більше праці ти ущільнив у своєму житті, чим більше пізнав і відкрив, тим воно довше – життя. Тому день нинішній цінуй більше, ніж завтрашній. І так щодня, бо тільки те твоє, що дістав ти нині в цю хвилину.